Spune, inimioară, spune, ce durere te răpune, arată ce te muncește, ce boală te chinuiește, fă o cunoscută mie ca să-ți caut doctorie, te rog, fă-mă a boala din ce ți se începe, arată, spune, n dă-mi un cuvânt și-mi răspunde, spune, inimioară, spune, ce durere te răpune? Autor Ienăchiță Văcărescu Lectura maia Martin